سلام عليك يا, يا رسول الله حبيب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويدون الزكاة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 وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ ذَا بِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الله. U ime Allaha, semilosnog, semilosnog. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra dijela, a odnevaljali odvraćaju i moltfu obavljaju i da. Allahu Allahom poslaniku njegovu se pokoravaju to su oni kojima će se Allah sigurno smilovati Allah je doista silan i mudar Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći u kojima će vječno boraviti vidne dvorove u vrtovima edenski a i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga to će doista uspjeh veliki biti istinu je rekao uznišenja Allaha Uvudu الله <سؤال> na shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashebina wa nabiyna muhammad al-sadiq, al-walil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sehla illa ma jialtuhu sehla, wa anta idha chitte, tajjalul hazna sehla sehla. Wa محمد grafum, guspeda arsalala at salam, Gospodaru naš uistinu ništa nije lahko, sam onoga što ti iz milosti svoje lahke ne učiniš, pa te molimo Gospodaru, olakšaj nam samo ono što je dobro za nas na ova svijeta. Amin, amin. Draga braće i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Resulullaha s.a.v. Nastojimo uzeti taj pereket, taj dad koji je Gospodar nama dao kroz svoga miljenika Muhammeda s.a.v. I vi znate da su oni koji vole Muhameda sallallahu alejhi ve sellem toliko bili odani u toj ljubavi jer su znali da voljeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi volimo darovatelja volimo Allaha dželle koji je poslao Muhameda sallallahu i na samom početku možda u ovom mjesecu da sebi i vama napomenu dvije značajne stvari vezano za ono što se zove edep se resulullahov odnosno lijepo ponašanje obhođenje prema božijem poslaniku sallallahu Prvo što hoću da vam kažem je malo hvala gospodaru na najrazličitije naše na čij se obilježava mjesec njegovog rođenja. Nemojte, ja vas molim da poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam dozivate njegovim imenom. On za nas nije Muhammed, on je za nas poslanik ili božiji poslanik ili vjerovjesnik. Jer je Uzvišeni Gospodar u Kur'anu Kerim rekao Ne tjegludua'r rasulu baina kum ka du'a ibadikum ba'da nemojte dozivati poslanika onako kako jedne druge dozivate. I to je danas možda malo pogotovo u krugovima ljudi koji vole Pero da Muhameda sallallahu alejhi ve dozivaju samo njegovim imenom. Draga i sestre, gospodar ni jednom Kur'anu ne doziva Muhameda alejhi sallama njegovim imenom, nego mu samo kaže o poslanice, o vjerovjesnici a ti ja sebi da damo za pravo da njega zovemo po njegovome ime. I zbog toga čak od nas duboko se to utkalo. Mi kažemo Hazreti pejgamber, sallahu alaihi wa Zašto? Kao da kažemo poštovani Muhammed, sallahu alaihi wa Onaj kojeg najviše poštujemo, jer je on, drugi dio naše kelime i šahadete, upravo vijezan za njega. I bježite od toga da zovemo poslanika samo njegovim imenom. Nego zovemo ga Boži poslanik, virovijesnik. I da vam kažem, to pokazuje i koliko smo mi vezani za, za njega. Jedan od Alima u Siriji, kad je vratio se sa puta, njegovi učenici su počeli učiti onu kasidu tala Vedro Alina. Kažu da je plakao ko malo dijete. I zaustavio je svoje učenike i rekao, ne treba nikada učiti ovu kasidu zbog dolaska bilo koga, osim kada obilježavate i kada se sjećate Hazreti Pegamber. Jer je ta kasida spjevana U čas dolazka Hazreti pegambera, s.a.v. iz Mekije u Medinu, tolaha Al zbedru Alina, izašlo nam puni mjesec. Druga napomena, ja vas molim da imate u vidu, vi koji se družite kontinuirano sa hadisima Rasulullah, pokušavamo zajedno oplementi svoje misli i očititi, ako Bog da uz Allaho željašanu pomoći srca i govoriti samo ono što je dobro. E, ne da kada obilježavamo, evo, rođenje Muhammeda, s.a.v. Da to činimo na način na koji on to nikada ne bio odobrije. Ja gledam neke od manifestacija, zakažu ih u nekakvim dvoranama u vrijeme jacije namaz. Zamste nekoga ko to organizira koji spreman prihvatiti na svoja leđa to što 50, 100 ili 500 ljudi koji će doći na tu manifestaciju povodom rođenja Muhammeda s.a. neće klanjati namaz baš u vrijeme i u džanu. Zar je problem bilo da se pomjeri pola sata? To je vrlo bitno. Ove, ove dvije stvari sam planirao da vam kažem prije nego što uđemo u današnji hadis. Ja vas molim imati edeba sa Resulullahom sallallahu alihi wasallam znači tretirati ga sa više poštovanja. I to je malo danas problematično jer su ljudi prestali bilo koga poštovati. Sa više poštovanja nego, poštujemo, nego što poštujemo oca i majku. Danas je vrlo malo ljudi koji će za bajram poljubiti. Majku u glavu ali u ruku? <coughs> Ili babu u glavu ali u ruku? Poslanika, salallahu alihi vselem, treba poštivati i poštovati na način na koji to primjereno. Ja vas molim, nemojte nikada, kada kažete Muhammed, kažete, salallahu alihi vselem, Božji poslanik. Nemojte ga dozivati onako kako dozivamo jedni drugi i nemojte također, nemojte da kada obilježavamo njegovo rađenje kada se podsjećamo na njegove, što je utemeljeno, na njegove vrline, nemojte da to činimo na način na koji on ne bi bio zadovoljan da se to čini. Ja vas molim da na samu početku se sjetimo Fatihom ili Dovom imama Buharijeći u hadijsku zvirku, čitamo. Da je Lila Mi smo došli do 44. poglavlja u knjizi o namazu. I kada se sjećamo rođenje Muhammeda s.a.l.a. trebamo se podsjetiti, draga braća i sestra, da je upravo u Rebiju levelu i Foslaniki preselio. U ovojme mjesecu je poslanik s.a.w. preselio. Kaže naša majka Hazretja Iša, poslanik s.a.w. je preselio, kaže, u momen naruč. Uzimala sam njegovu ruku i brisala sam uznoj znoj sa, sa čala. Čula sam ga kada je rekao, Belirrafiqil ala, u odabranu društvu, u odabranu društvu. I znala sam da mu Allah daje odabir, da li želi da ostane ili da se... I kaže se da je posljednji put melek smrti tražio izin kada je došao kod Rasululla sallallahu alaihi Više nikada neće tražiti nikome izin da dođe, dozvolu da dođe. Svako mi od nas će doći u trenutku kada, kada možda najmanje očekujemo. sjećate se, evo govorimo o knjizi o namazu da su posljednje dva vasijeta, dvije preporuke Božeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem bile: "Es-salah, es-salah, wa ma malakat e imanukum." Kaže čuvajte namaz, čuvajte namaz. I čuvajte one koji su vam povjereni. Draga braćo sestre, ne znam ti šta da staviš, evo da bilo šta hoću da ti preporučim. Ove dvije kratke rečence, namaz, namaz i one koji su ti povjereni, su sve obuhvata. Jer kad je Resulah rekao čuvaj namaz, kao da je tebi i meni rekao čuvaj svoju vezu sa Allahom, želešanom. Znači čuvaj svoj vezu. A kada ti je rekao one koji su ti povjereni, rekao je pazi, misli na Allaha u odnosu prema ljudima. Ovaj 44. poglavlje nosi naziv Babul qadai wal lian fi al masjid baina ar rijali wal nisa poglavlje presuda i lijan lijan znači međusobno proklinjanje Sad ćemo vidjeti kada dolazi do toga fil masjid baina ar rijali wal nisa između muškaraca i žena Kao što smo kazali ovdje ima Buharija u nekoliko hadisa ukazao na stvari koje se mogu raditi u džan I vi znate da su čak i vojne i vješbe bile U džami, mesdžidu, Poslanika sallallahu alayhi ve sellem ovdje naglašava da se može odvijati suđenje i proces hajmo kazati brakorazvodne parnice u samoj u samo džam. Sad ćemo čuta čemu se radi. 423. hadis hadesana Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj an qala akhbar ani Ibn Shihab an Sahal ibn Sa'd anna rajulan qala Trenio nam je Jahja od Abdurrezaka, od Ibn Đuređa, od Ibn Šihaba, od Zahla i Ibn Sad. Kad sam pripremao hadis, vidio sam da je imam Buharija iz Buhare, dakle to je današnje zemlje Uzbekistan, Tadžikistan. došao ne samo do Mekije i Medine, nego je krenuo da se susretnije s ovim Abdurrezakom koji je bio u Jemenu. Međutim, dok je išao prema Jemenu iz Mekije nakon obavljenog hadja, do imama Buharije je došlo da je ovaj čovjek preselio. I onda od njega prenosi preko Jahja, dakle preko prenosioca, od imama Abdurazaka. Od Ibn Đuređa, od Ibn Šihaba, od Sehla, Ibn Sade. Od jednog od Ashaba, Resulullah s.a.w. En ređulen tal, da je jedan od ljudi kazao. Slušajte sad ovaj hadis. Toliko ima u njemu bitniji stvari za insana vjernika i danas je. I u svim na koje ne ilazimo. Pala, ja, Resulallah, rekao je, o Božji poslanići, nikada je ovo vam govorio. Jedino su Beduin, jedino su ljudi iz pustinje, oni koji su potpuno necivilizirani, nekulturni, dolazili i zvali Muhammeda s.a.v. njegovim imenom. Svi ashabi, Resulallah, su poslaniku govorili, Božji poslanići. Allaho vjerovijesnići. Kaže je ovaj čovjek, o Allaho poslanići. Ejte, šta misliš? Ređulen. O čovjeku. Koji bi našao, da nas Allah dragi sačuva, sa svojom suprugom drugoga muškarca. Hoće li ga ubiti? Po načinu, po, pošto je. Allahu poslaniće, kada bi čovjek, što ti kažeš, kada bi čovjek, Allah nas sačuvao i naše poroci, i čitav umet Islam, kada bi čovjek zatekao sa svojom suprugom drugog čovjeka, u razvratu, hoće li ga ubiti? Boži poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, mu nije ništa rekao. Nego je objavljen kuranski ajed o tome. Rekao mi da ga ne može ubiti. Nego je objavljen ajed, kaže, objavljen je ajed o lijanu, međusobnom proklinjanju. Pa su to ovaj muž i njegova žena uradili u džami, a ja sam bio prisutan. Šta je to međusobno proklinjanje? i znate da za šrijatsku ukazum je potrebno da najmanje četiri svjedoka vide razred. Ovaj čovjek je ušao, ja kad sam danas analizirao Subhanallah, tu je muđiza Božih poslanika, salallahu ala lina sa pazite ljude koji do dana današnjeg u arapskim venama teče želja za osvetu da on kaže poslaniku Božih poslaniće, zašto? Hoću da znam šta da radim kaže vidim, a zaista on je vidio kod svoje supruge muškarca drugog, šta da radim, da li da ga ubijem? Ne može kako. Nego šta radim Boži Potanić, dođu u džamiju i on se zakune četiri puta da nju ne potvara, da ju je zaista vidio da nas Allah dragi sačuva u razvatu. I peti put kaže i to je kuranski ajet: "Waladina yarmuna azwajahum, oni koji optuže svoje supruge. Walan yakun lahum shuhada, anema yashheduka illa amfusuhum, ath-shahadatu ahadihim arba'u shahadat." Jedan od njih mora 4 puta reč vidio sam je zaista zaklinijem za Allahov vidio sam. Volhamisat an la'nat Allahi alayhi peti put se mora zakleti da je Allahovo prokletstvo na njega ako je kojim slučajem slagao. U slučaju da to učini ona može jedini način da ga to jeste da se ona sa svoje strane zakune u jedra u anhela azab od nje će se kazna udaljiti za nemoral Ukoliko bi ona posvjedočila četiri puta i peti put da je Allahova srđba na nju. Dakle, kaže Allah mi, da Bog da na mene srđba, Allahova bila, ako sam ja to uradil. U tom trenutku između njih više nema brak. Za sovremen, Dakle, nikada se više ne mogu vratiti bračnom životu. Draga bračo i poštovane sestre, kada sam ovaj hadis čitao i kada sam razmišljao samo jedan, jedan detaj. Da ništa drugo ne znaš o vrijednosti islama u mom tvom životu. Koji je dar Allaha Đalešanu? Da ti si siguran kada izađeš iz svoje kuće da tebe tvoja Hanuma čuva. I obrnuto, kada Hanuma izađe iz svoje kuće da ti znaš da ona tebe čuva. Zamisli koje je to poniženje i zamisli koja je to sramota. I zamisli koji je to psihološki lom čovjeku. A znam, dolazili su mi ljudi koji su nešto doživjeli ovdje u Bosni. Vjerujte, od toga Allah, dragi, jedino može insano uporaviti srce i uporaviti njegovu. Me čutim ovdje, ovdje. imate vrlo bitnu stvar. Bozhih poslanik sallallahu alayhi ve je uspio od ljudi koji su znali radiklije riječi da ubijaju jedni druge. Oni je oni tako ih je odgojio. Tako im je vjerski identitet jak izgrađen je da jedan od njih čak i u najtežim situacijama pita poslanika sallallahu alayhi ve takva i takva je situacija, šta da radi?" I kaže, Boži postanič, ako nađem svoju suprugu, ne Bog, sa drugim muškacem, da li da ga ubijem? Kaže Resula, ne. Objavljen je kuranski ajt, tako se to rješava. I zanimljivo je, taj kuranski ajt, vi znate šta, čovjeku, šta se čovjeku dešava kada ga srđba obuzme? Kada te sržba obuzme, padnijete mrak na oči, jel tako? Ovaj kuranski ajt je objavljen u suri nur, sura svjetlost. I razmišljam, subhanal, ovo bez bezizlazna situacija. Na prvi pogled insanu, bez zazladnoj situaciji. Šta da radi? Allah objavlje, ako je optužiš četiri puta se zakuni, peti put se zakuni. Ona će se kaznije spasti, samo da zakunije, međutim, između vas više nema draga. I subhanallah, dođiza je Boži poslanika da je uspio tako promijeniti, promijeniti, promijeniti ljude. Vjerujte, do dana današnje, meni nije jasno kako je Boži poslanik jedino objašnjenje. Nema ljudskog objašnjenja. Jedino objašnjenje je da je to onaj dar kojim je Allah dao da može promijeniti takvo ljudi. Da oni koji su ubijali radi najmanje stvari a čak u arapskoj pojezi imate njihove stihove kojim se onaj, da kažemo hvališu, kaže mi kada nemamo koga da napadnemo napadnemo na svoje rođaki i sve im otmenemo što ime. Od takvog naroda napraviti one koji su do tolko odgojili sebi i zato često spomenim onaj Alim kad su ga pitali Čega je najviše stiv da se kod Allaha, kod Allaha izađe na vidjel? Kaže, kad smo jedne prilike sjedili zajedno, pa se desilo da ruka mi je bila prljava. Pa sam mi, kaže, uzao grumen zemlje iz susjedove bašti I kaže, tom zemljom malo mastoču razbio da mi mogao oprat ruku. Pa kaže, za ti je grumen zemlje je težak? Pa, kaže, ne radi se bolano grumen u zemlji nego se radi o tome da ja uopće nisam pitao sebi je li moj gospodar zadovoljan s time ili suština je kada insad samo pita i sebi je li Allah zadovoljan s time znači šodgu i zato ovaj ashab bez obzira na svu težinu iskušenja gledajte kakav je to ima tako, tako ga pogodi u mjesto gdje, gdje se duša ne rani nego duša se može ne doobog i on dolazi kod Božijeg poslanika i pita Božiji poslaniće šta da radi još jednu stvar Gledajte, Božiji poslanik, sallallahu alihi wasallam, ni zašto o Dunjaluka nam nije rekao da to čuvam. Ni zašto. Ja sam neki dan samom sebi nekoliko puta ponovio hadis Boži poslanika, gdje samo samo jednu stvar kaže Boži poslanik, da čovjek uzme kao što blago čuva onaj koji je okrenu Dunjaluku, da on čuva tu. Kaže, men erade minkum enjekteniz, veljekteniz ilmer etasalija. Onaj od vas ko hoće da čuva riznicu, da pazi riznicu, neka pazi ako ga je Allah počastio hajirli čestitom hanumu. Nema, pazite, nema ljepšeg izraza šta znači hajirli čestitom hanumu od ovog. Dakle, poslanik joj kaže ti si dunjalučko oblago koje bi svaki muž trebao da, da čuva. I ovdje hoću da podvučem nešto i time čak ovog da završim. Draga braće i sestre, zapamtite najveći problem danas islam je svakoga odnos od nas dostojan ali pitanje je jesmo mi dostojni islam jesmo li mi dostojni islama isto tako kada imaš brak Allah te počastio brakom ako misliš, i počneš mislit da ona tebe nije dostojna znaj da ćeš ukrepasti sedenju nego se trebaš ti bor da ti nije budeš dostojna i ona se treba bor da bude tebe dostojna i da zajedno budete dragom gospodaru odan bez koga šta imaš Ko od vas hoće, kaže Boži poslenik wasalam, da neko blago čuva i da ima neka čuvaha i vjerujte danas meni je drago što dolazimo ovdje meni je drago što se u džajmama družimo ali ja vas molim mijenjam, mijenjajmo i svoj način gledanja na stvari. nemojte ja vas molim nemojte da tražimo za svoja djela svjedokan mimo Allah živimo u vremenu kada je sve potrebno da iznesemo, sve potrebno da kažemo sve potrebno da se time reklamiramo Mijenjajmo. Mijenjajmo to. Jer gledajte ovoga shaba. Kakav je njegov imam gospodara bi. Da u tom trenutku odije kod poslanika kaže Boži poslanic šta da uradi. On zna šta bi on uradio. On zna šta bi kao muštarac uradio. Ali pita Boži poslanika šta da ja uradim. Kaže Boži poslanik, salallahu alaihi wa sallam, ne možeš je uradio. Da ju je ubio, on bi bi ubijen. Da ju je ubio, on bi bi ubijen. Bez obzira Grijeh je počinila to između nje i gospodara. Da imaju četci se dokaz, znao se na koji način se to treti. I kada gledate razliku, draga vraća i sestra, između nas i tih prvih generacija, samo se sjetite o nogalima. Nije bitno, je to, li to jedna maravica ili je grumjen zemlje? Ako nisi svjestan da te u tom trenutku gospodar gleda i da te vidi, imaš problem u svom razumijevanju života. A shabi su u svakom trenutku pobožni i čestiti zašto? Zato što je svjestan da njega i nju gleda gospoda. I kazali smo to mnogo puta i da ponovimo kada su ranije generacije odgajale se. odgajale se na kratkim mislima jasnim mislim kaže Allah me vidi Allah je moj svjedom, Allah je moj pomagač. Nažalost danas mi imamo situaciju da nas svi drugi vide i da svima drugima se uljepšavamo a nažalost ne uljepšamo se I ne uljepšam ono mjesto u kojoj gospodar gleda, to su naša srce. Kako ja, ja još uvijek, kakvo je to srce bilo, muminsko, vjerničko, da je on u stanju u najtežijim situacijama, pitat se šta moj gospodar od mene traže. Kako bi postupio Mohamed, ja molim gospodara da nas počasti da ovo razumijem, molim ga najvećim imenom njegovim, da nas zaštiti od svakoga zla, posebno od zla koji nas može zadresiti u porodcama našim. Zapamtite da ovaj Božji poslanjika, kada ide na put, Možete na bosanskom moći: Gospodaru, ti si moj saputnik i ti si onaj koji porodicu moju čuva. Gospodaru, moj, molim te, gledajte dole. Sačuvaj me Minkehabetil munqalab. Sačuvaj me da zapaknem nedo Bogu svoju porodicu nešto što će me što će me što će me potišti. Kad izlaziš iz svoje kuće i Gospodaru moj, ti si moj saputnik. Gospodaru moj, ti si onaj koji mi porodicu čuvaj, molim utječeṁ se te. Da me sačuvaš od toga da ne nađe nešto u porodici što me neće što će me potištiti. Vjerujte, ta dova, svaki put imam jednu hađincu, nedavno su obili stan. Kažem, hađince, šta je bilo? A ona o, o, nasmije, osmije. Ja kažem, to, što se smiješ? Kaže, to je prvi put, havi za ugodni dana da nisam IT kursiju pručila dok sam ključila vratu. A kaže, i svaki put, i sve su oko mene, kaže, obili. Kaže, taj dan nisam pručila IT kursiju. Ja sam čvrsto vjerovala, što je rajiti kursi, a čuva insana i čuva njegovu imanu. Isto tako kad izađeš iz kuće, ne doobog. Ovo samo insan kad zamisli da mu se to desi. Ja kažem da ništa ne znaš o dini imanu, kolika je veličina toga udušana, da ti čuva svoju hanumu i da tebe tvoja hanuma čuva. Šta ima ljepše od toga? Onome kome se ne doobog to desilo, tako mi Allah, ako imalo pamijet ima, da mu kažu, hoćeš li sve na dunjaluku, A da te ta sramota zadesi. Rekom neću. Ako pamijet ima, samo nek me ta ne zadesi. Nek me Allah toga saču. Da mene je ona osoba koju sam se povjerio. I s kojom sam u brak ušao. I koja je sa mnom u brak ušla. Da me prevadi. A danas vi znate u kojim pravcu mi I draga braća, zato čuvajte džami. Čuvajte. Ako vas je Allah počastio da imate braćnoga druga. Čuvajte. Jedni drugi čuvajte pokornjošću Allahu. Ti kad si pokoran, i Hanuma pokorna. Kad je ona pokorna Allah, bit ćeš i pokoran Allah. Učite tu do oposlenih. Gospodaru moj, ti si onaj ko sa mnom putuje. Ti si moj zaputnik. Gospodaru, ti si onaj koji mi porod čula. Utječem se tebi da zateknem u porodci svojoj. Svoj, ono, ono što će me potištit. Ja molim gospodara da nas... Ako Bog da ovome pomogne i sačuva nas u svakom danu. Eudzvila i nešetana radjim, rahim. Alhamdulillah, wa kafa والصلاه wa salamun ala sidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbi wa man wafa Gospodar naš, počast nam sa njemu nas <laughs> punist. Gospodar našu prostinamu griha nam onus kazn. Gospodar naš najdraži, temeno molimo da tvoga milenika samo najdražim imenima tebi dozivam. Gospodaru sačuvaj nas od toga da Na bilo koji način prema poslaniku se u, pre poslanika uvrijedim. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim počasti nas da tebe spominjemo. Počasti naša srca tebi odana da budu. Najvećim temenom molimo gospodar, neka među nama niko nesretan ne bude. Molimo te gospodaru, neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sato u ovom suzresti. Počasti nas da do tada živimo onako kako je živio tvoj miljeni knjame. Gospodar, učuvaj nas dok hodamo po zemlji. Čuvaj nas kada nas pusti u zemlju i čuvaj nas na dan kada će nas kada ćeš nas ti proživiti. Amen. Gospodaru, naš ni jedno djelo nije malo, ako ga ti primiš, pa te molimo da naš dolazak hoćeš da primiš. Gospodar, podari našim studentima uspjeh, a podari našoj braći i sestrama halal opskrbu, počast nas sva halalom da ne gledamo ono što je zabranjeno. Najvećim temama um Gospodaru molimo džennet i svako djelo koje približava džennet i tebi se utječemo od džehenna i svakog djela koje približava džehannam. Neka među nama niko nesretan ne bude. Gospodaru molimo te čuvaj našu čast. Gospodar, naš molimo te, čuvaj našu čast. Gospodar, naš molimo te, najvećim imenom tvojim nemoj da nas poniziš. Gospodar, zbog grijeha naših u našoj časti. Gospodar, čuvaj naše porodice, čuvaj naše... Naše braćnie i drugove najvećim imenom molimo počast nas da mi budemo stanovnici Dženeta na Dunjalu, koprimeško dužimo, tebe, da budemo stanovnici Dženeta milost tvoju. Gospodaru sačuvaj nas od lošega, onoga što možemo zateći u porodicama svojim. Gospodaru ti si sa nama na svakom putovanju naše. Gospodaru ti si onaj koji čuva porodice naše, pote molimo čuvačitav umet islama najvećim imenom molim. Smiluj nas sve, Gospodaru, onako kako se smilovao iskrenim robovima svojim, učini nas iskrenim i zaštiti nas svakoga zla. Molimo te podari našim studenta ima uspiha u ovim ispitima koji su prednjima. Gospodaru, neka ne obrukaj umet Muhamada. Počasti i da budu što više uz knjigu, da se druže sa knjigom, jer mi smo narod knjigi. Gospodaru, molimo te počasti da budu dijka umeta Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Subhane rabike rabi lezzeti, ama isfunu, salamu alamu salimu, alhamdulillah, rabi alamin, alfatiha. As-salamu ya, ya, ya,